بسم الله الرحمن الرحيم وان بي موسی رضی الله عنه ریاو صالحین تغوری 922 حدیث نا زمون 90 درس ده دابی موسی رضی الله عنه نو روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی اذا ما ثولد العبد كل شيء وفات شيء بچید یو بندہ قال الله تعالی نو فرمایے لا چوشند ملائکتا قبضتم ولد عبدی تعش قبضکو روح د اغه بچید بندہ زما فيقولون ملائك فرمى نعم ما والا اشتا حكوم مستفيش ال وا فيقول قبضتم ثمرت فؤادي الله فرماتا سو قبضكم ودزلدو فيقولون ملائك فرمى نعم ما فيقول ربك كريم سر د علمنا تپوشكاي فما ذا قال عبدي زماغه بندس وی فَيَقُولُونَ مَلَائِکَتُه تَفَرْمَايَ حَمِدَكَ وَأَشْتَرْجَعَ اللهَ اسْتَحْمَدِي وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ فَرْمَايَ ابْنُ لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جوڑ کئ زما د بندت او کور په جنت کی وشم موو بیت الحمدي او نمورت کئ د کور د حمدونو رواه الترمذي او قال حديث حسن وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روايته شي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائي يقول الله تعالى فرمائي الله تعالى شو جذ مال عبدي المؤمن نشتا د بارد بند زما مومن عندي جزاء زما رب الله اذا قبضت صفيهو کله چیزه قفس کم صفيهو هغه پسنديده siz de do دا دنياوالاونا ثم احتسبه او بیا دې پدې کې دا ثواب او دا اجر ګمان او خیالو کی الا الجنه تا مگر جنت رواه اید چای و عزیز او محبوب اولاد مور او پلار خزخاون نور دا سی سوک و فادشی او دا صبر و کو ندل دا جنت بغیر بل بدل ما سر نشتا. <تصفح> وانو سام ابن زيد رضی الله تعالی عنهما دو سام ابن زيد رضی الله تعالی عنهما روایت کرده فرمائی ارسلت خبر را ل الهدا بنات النبي صلى الله عليه وسلم یو ال ن مبارك قد النبي كريم عليه السلام نا <تصفح> الى اله الله حبيب و تخبره خبر ورتدلور بی بیور کول ور نسوی الله یوم اشم دریو ابن نیا بچې فل موت اد ازن کدن په حالاتو کې و نو تاسو را حاضر شئ تاسو را شئ در زمخ کې تیر شویم نه او ایدا زینب بی بی و رضی الله تعالی عنها فقال للرسول الله حبيب قاصدا فرمایلی ورجي لها جمالور بی بی تو واپس لارشا فاخبرها خبر ولورکا ان لله ما اخذ تشخ बेशक اخاذ الله ده پر رضیغه سچ و له هومات او دديله د پاارواغ چې ورکړ وکلو شر یو ش د د الله سره بیا جب مسم پهنیټی معلوې د فمر نوديته هوکموقعفللتس بې سببدي و کې ولتهب او و ذکر تمام الحديث او ورست ټول حدیث ذکر کو چې الله حبيب لا نړو قاصد لا نړو غورتوي جلاړ شباباجله بيوايا چې لور بي بي قسم در کوي چې تاسو راشي اپلو خلکو بي په مصیبت کې تسلي حاصلهږي ہی... نبيان پیغمبر نبلوي کمه زه پیدا کې کے... داد لور بي بي د ضرورت کو ورو تسلي وا و ذاکر تمام الحديث متفق عليه با